Nej, nej. Men sluta! Du, du tycker att, här, att det här är en grej. Att starta upp och sluta en podd, Ja. ja. Men vad säger man? Hej och välkomna! Jag tänker ju ofta på det här. Att så här men äh, så svårt är det inte. Nej, och jag tänkte nu precis när jag slog på micken att det är ju det lättaste och mest roligt. Man kan ha kul. Ja, men, nej, men jag... <coughs> oj och Ursa en bubbla i halsen mm -hmm. Men jag känner ofta Nej för jag tänker på det här ofta men Varför sitter man där och typ blir lite så här nervös Kan jag man inte säga. bara säga Ja men det känns som att man bara borde kunna göra det Och vara helt så här seriös Men det går inte nej. Att man bara säger hej och välkomna till Avsnitt sju av en otroligt doll Blablabla Alltså förstår du Men det blir ju inte så Nej. Det blir ju jättesvårt Det är lite stjett jag har fått man det... kanske ska låtsas att man pratar i radio. Ja. Hejsan allihopa. Är ni med mig här ikväll igen? Nu ska vi lyssna man... på lite musik. Nu ska man ha lite såhär svingig röst. Mm, det är klart. Ja. Det är Felix. Och na na na na. Lite sådär. Ja. Gud, tror, det ser ut som att hon kliar sig i skatten. Att de verkligen grävde. Men vad gör hon då? Man Grä... går ju inte med handen i bakfickan bara. Känner jag känner Ja, hej, hej. Yes. Yes. Vi sitter hemma köker igen. Ja. Och du är hemma. Ja. Ifall. Ja. ja. Känns det bra? Mm. Ja och nej. Nej, jag kan aldrig förstå dig. Mm. Det som jag tycker känns eh, Tråkigt Är ju det här vädret Framförallt Ja men det ska man väl inte tänka på För mycket va Nej men för att anledningen till att jag åkte Till Spanien det var ju för att slippa Vintern <skratt> Och så du, var så här, du kommer hem precis när den har börjat på riktigt Nej det slutar nu Det här måste vara liksom Jag har ändå missat två månader Av den här skiten Var du borta i två månader Ja Oj. Exakt. Prick två månader? Ja. Okej. Okay. Det kändes inte. Nej. Nej. <laughs> Nej, det gjorde det inte. Är det dåligt eller bra? Jag vet inte. Det är så här. <laughs> Nej. Helt oklart. Det vet man det inte. <laughs> Men I'm home. Again. Yes. You are home. Yeah. Cool bestå. Och varför är det hemma? Jag är hemma för att... Gud, det eller så här, jag vet inte riktigt hur man ska formulera det. För att det var inte så att jag fick ett jobb erbjudande, Men jag fick en jobbintervju. Och då bytte du land. Lite så. Och då kände jag att... Ska jag stanna här i Barcelona två månader till? Och sen komma hem till ett jobb som jag inte riktigt trivs med? Eller ska jag åka hem två månader tidigare och få... Byta jobb till ett jobb som jag verkligen tycker om? Och mår... Psykiskt bra. Ja, det är ju ganska lätt. Då kände jag att då tar jag mitt pick och pack Lämnar min pojkvän i Barcelona. När han mår som sämst nyopererad oh, och jävlig. Jävla, det är ju iskallt gjort av dig. Ja, alltså, ja, men förlåt, fast man får faktiskt ta sitt välmående <laughs> i första hand. Ärligt jag hade talat. Kört, ja, Gud. Och det kommer ju bli bäst. Be det här är nog det bästa beslutet för oss båda i längden. Så att jag får tänka lite långsiktigt. Ja, men det är bra. Ja. Så då kände jag att... Och nu är du hemma igen. Ja. Kul! Och det, jag, och det gick så snabbt också. För att jag pratade med en kompis. Jag pratade med en kompis. Du pratade! Och sen så sa hon... Kom hem på torsdag. Och det här var väl typ en fredag. Kom hem nästa torsdag. Och så går det på intervju på fredag. Så att det var ju bara så här... Snappa ihop mina kläder och åka hem typ. Så att det gick ju jätt Och så var jag på intervju på fredag. På söndag så ringde de och frågade om jag kunde börja på måndagen. Så att då gjorde jag det. Fan. Så nu har jag bytt jobb och idag har jag sagt upp mig från mycket gamla jobb. Ja. Så vi jobbar inte tillsammans längre. Nej, det gör vi verkligen. Nej. Spännande. Mm. Men vi har ju kommit fram till att podden skulle leva. Ja. och jävla den ska leva. Fan. Mm. Det har ju varit ett riktigt jävla uppehåll här nu. Ja, men vi har ju inte riktigt försökt heller. Eller alltså, vi har ju inte... Men alltså, det har varit så svårt också. Ja. För det är inte så att såhär, vi har jobbat om varandra eller inte haft tid. Nej, verkligen inte. Men det är ändå svårt att så här... För jag har ju bott med tre andra personer. <hör> och då blir det lite kruxigt typ att... Bara fixa. Och, och typ så här, helst vara ensam. Ja, och så första gången vi satte oss så skulle fixa en podda, då funkade inte riktigt internet. Nej, för att vi hade ju riktigt dåligt internet hela första månaden. Ja. Andra gången, då då, kom vi, då spelade vi in 40 minuter och det lät som kukens pappa. Det blev inte bra. Nej, jävlar vad dåligt det var. Ja. Fan. Ja. Och då kände vi att då får vi väl ta en liten paus då då? Det var ju inget vi kom överens Nej, då var det var ju inte. Men jag kände så i alla fall, mm. att det är väl mm. bättre att vi skiter i att spela in något jävligt dåligt med inget innehåll egentligen. Ja, nej, det hade ju varit så jävla tråkigt. Uh. Och sen kom du hem. Ja, så, uh. så då... Utan förvarning. Uh. Och det är ju skitkul. Ja. För nu har vi ju podden. Ja, jag var ju hemma några dagar innan jag berättade det för dig. Men du var, du var ju den första jag var först som, som fick jag berättade fitta. det för. Uh. Uh. Jag känner mig lite hedda. Feel special. Aj. Aj. ja. Kul. Ja, men. Nu ska jag sluta säga så. Det I alla fall, så är det. Det är nice. Ja. Roligt. Ja. Det är bra att du har någonting att säga, för det har jag inte. Fan, vad grå vinter är. Åh, ja. Den är grå. <laughs> Nej, det är så dassigt ute. Det är ju, ja. Fan. Alltså, det är helt dassigt väder och så här, slaskigt och. Men man Järligt. gör ju ingenting heller. Nej. Man går ut i skogen och tänder en eld och kokar lite kaffe. Men vet du, jag är så sugen på det. Vet du, jag tänkte typ åka hem från Barcelona så här över en helg för att jag bara jag vill gå ut i skogen och tända en bra Och grilla en jävla sojakorv. Så att snälla kan vi göra det någon gång? Ja. När det är så riktigt fint väder. Det är så schysst. En plusgrad och sol. Ja. Det gör vi. Ja. Koka lite kaffe. Ja. Och äldre Ja, det, det, är, det är nog det jag är med inte tror jag. Ja, Fast det är väl ända också. Eller var liksom. Jag åker lite skydd. Det gör ju inte jag. Nej, alltså det jag så här, det är ju kul att åka skäcklapp en dag. <laughs> Men sen så är det ju faktiskt inte kul längre. Man åker åka två åk också. Och sen sen är det för jobbigt att gå upp för backen. Så då... Men man gör ju inte det. Nej. Det är lite väl ambitiöst. Ja. Ja, ja. Jag har sömnat tyvärr lite. Nu när vi är tillbaka på spåret att bli rikskändisar. Mm. och ta Ja, det är steg två. Steg tre. Steg ett är att komma på för att det är Ja. Jo, så kanske är. Så kanske vi inte ska säga. Jo! Eller vad? Nej, ja, jag vet inte. Skit samma. Ja. Uh, du har ju promotat oss lite. Ja. Började du berätta en historia om och sen avbröt du den. Ja. Själv. För att du ville att jag inte skulle höra då. Ja. Jag vet inte. Att jag har ju... Jag har ju ändå varit i Barcelona i två månader. Så här var det. Jag jobbade ju en kort stund när jag var i Barcelona. På ett... Eh... Eh, call på ett callcenter och jobbade som telefonförsäljare. Och varje fredag när man slutade jobbet så gick alla på AV. Afterwork. work. Ja. AV. Fan. Ja, okej. Okay, men ja. så gick alla på After Work. Vilket vi också gjorde första fredagen liksom. Eh, och den dagen så hade jag typ ätit en halv låda nudlar klockan ett. <laughs> Eller 12 eller något sånt där. Sen så gick vi på Afterwork. Och på det här stället då som vi satt och hängde på. Där sålde de öl, kava och Red Bull Vodka. Och jag gillar ju inte öl. Och jag tycker inte att kava är så gott. Det är ju typ, ja, ja. typ champagne ja, jo. liksom, Äckligt som fan. Men Red Bull Vodka, det gillar jag ju <laughs> mycket. <laughs> eh, då fick man liksom så världens största plastglas. Tänk det största liksom, plastglaset man kan ja. köpa. Ja, jag jag, jag håller håll ett sånt låtsas glas i min hand. Just ja. jag sitter och... eh, um, Ungefär så här mycket av. Alltså vad, vad kan det här vara? Fem centimeter. Av glaset. Av glaset var fyllt med bottplastet. Ja, alltså det är liksom ett en stort ja. jävla glas. Det är typen tia. Okay. Ja. ja. Nice. Ja. Eh, sen så lite Red Bull i det här. Och jag dricker den här första. Och det var kallt som fan ute. Så att jag bara så här. Om jag blir lite full då eh, då fryser man ju inte lika mycket. Och sen så liksom. Jag vet inte vad det var som hände. Men helt plötsligt så satt jag ju med typ tre stycken samtidigt. Så att så här, när en tog slut då hade jag två till. Och så drack jag upp den. Så att jag hade alltid minst två stycken framför mig. Nice. <hör> och sen så... Satt jag och pratade med folk och berättade att jag har en podcast. Och vad var det folk då? Någon... Men det var folk som jobbade på det här callcentret. Okay. Speciellt en kille då som jag som satt bredvid mig så började vi snacka om det här. Han frågade mig någonting. Eh, och då så. Kom han det. frågade dig om du var känd Ja men jag vet inte varför han för gjorde För det var där då slutade din historia Ja men jag vet innan. inte Jag vet inte varför ja, för att jag var full och jag kommer inte ihåg Vi kom in på det på något sätt i alla fall Och då sa jag, jag har en podcast Så berättade jag vad den hette Och så här, jag bara, du kan lyssna på den Och han bara, ja ah, jag ska göra det Så att, um... Sen så Drack vi vidare och helt plötsligt så var vi på en annan bar. Där jag drack vidare ännu mer. Och köpte drinkar till folk. Och hur full var du vid det här laget? Var Nej du... men jag minns typ fem minuter av att vi var på det här ja, stället. Ja. Sen så kommer jag ihåg att jag låg utanför den här baren på marken med hund i ansiktet. <laughs> och sen så minns jag att vi är hos våra grannar. Och då började jag ju till. Där ringde ju jag dig. Vad det då du? <laughs> ja. Och då tyckte jag ändå så här, då, var jag, då hade jag koll på läget. Du då lät du, du lät ju förbannat full men inte så full. Nej. Men det var ju, du hade ju ändå kontroll men du lät ju full. Väldigt full. Ja. Men då hade jag kontroll. Då visste jag ju vem jag var. Sen skulle vi gå därifrån. Och då typ så började Ivan och bara. Ja ah, för fan vad du har varit full. <laughs> Och jag fattar ingenting. Och han bara, ja ni var på äh, Burger King. Och bla. Och jag bara, Vad? Alltså jag visste inte vad han snackade om. Alltså jag trodde verkligen att han skämtade med mig. Och bara, Åh, de där tjejerna tyckte nog inte att du var så rolig. Och då så kom jag på, då fick jag en flashback att jag sitter utanför en bankomat. Med massa folk. Och så kissar jag. Så att då hade vi ju tydligen stått utanför en bankomat. Alltså det här är så mycket om. Det här är liksom inte kul på något sätt. Så hade vi varit utanför en bankomat. Och så hade jag tydligen liksom lutat mig mot väggen. Börjat glida ner. Någonstans liksom i den här nedglidningen. Så har jag dragit ner byxan. Och satt mig där och kissat. Och det får man absolut inte göra i Spanien. Man får inte kissa på gatan. Här är ju så här. Här jag kan får du här... heller inte kissa på gatan. Nej men här kan jag ändå sätta mig lite... Ja. Vart som nej. Så sure. det hade jag gjort Och så hade jag så här, Berättat för mycket saker Om mig själv tydligen Stått på Burger King Och beställt massa saker Typ mat och så grejer Som jag inte minns <laughs> Och sen skulle vi gå därifrån då ja, men Hur mycket var klockan när du ringde mig Typ vi Alltså Nio är det Tio sant? Ja det var tidigt Jättetidigt kul. Nej, då får, alltså, då vet... blir det blir lite ihopkopplat för mig också. Ja. För fan var full du var när du ringde. Du drog mig in, du pratade i telefon med Just du, det, att du? du Helvetet. Ja. ja, men det var ändå. Och låste ut dig själv på balkongen. ja just det, Just det, det gjorde jag. Men yeah. sen skulle vi gå därifrån och då så frågade jag Ivan, har du nyckeln? Men det hade han inte och det hade inte jag heller. Så att, för jag hade tydligen varit inne i vår lägenhet Och lämnat min nyckel Och det är så här, när man stänger igen dörren Då, då, då är den en liksom. Och jag plockade ur allt jag hade i fickorna Och letade och bara sen konstaterade Vi konstaterade liksom allihopa Nej jag har inte nyckeln Ivan hade inte heller nyckeln Så att då skulle vi få gå hem till en tjej som bodde en gata bort bara Och sova sen. ja Alltså jag hade pyjamas på mig För att Ivan hade gått hem och hämtat kläder åt mig För att det var kallt så att jag sitter där i en rosa långärmad fliströja med mini pigg på som är så här prick alltså helt äcklig och så hade jag uggs alltså så här riktigt vidrig oh. ja men förstår du hur äcklig jag var oh. um, så fick vi gå hem till den här tjejen och sova och jag kunde inte riktigt somna och sen så började det liksom komma tillbaks till mig allt som hade hänt under den här kvällen att jag hade pratat så jävla mycket med folk Och berättat så här, Helt osköna personliga grejer Som här, man inte säger till folk Och så här, jag hade så mycket ångest Så att jag låg en typ Halva natten och bara så här, Kom på mer och mer och mer saker Och bara liksom insåg att jag måste typ Säga upp mig imorgon Alternativt gå dit och Ta tjuren vid hornen typ lite grann Och bara säga: hallå allihopa Jag vill be om ursäkt för hur jag Betedde mig i fredags men du har inte varit taskig matmål? Nej, nej det hade jag inte För att sen, fick, sen träffade jag ju alla de här människorna Och fick lov att gå fram till dem och be om ursäkt Det var ju en tjej som Som jag tror att jag hade hängt mest med Och hon var den jag träffade sist Liksom och kunde be om ursäkt till mm. Och hon frågade ju typ om jag Hade tagit droger Eller om jag bara var full Och jag var nej jag var bara full um. Sen där på morgonen Så då jag bara Alltså jag vill gå hem så gärna. Då ser jag att på sängbordet bredvid mig, där ligger hemnyckeln. Ja. Så att jag hade med mig hemnyckeln hela tiden. Men vart har du haft den då? Jag har ingen aning. Alltså absolut ingen. Och då var jag ändå typ nykter. Och sen på morgonen också. Jag har ju ett sånt här mobilskal som är en plånbok. Eller så här kort. Ah, som man kan sätta kort i. Ah. Och så är det en liten ficka där man kan stoppa in saker. Typ kvitton och sånt. Och när man stänger igen den så är det ju lätt att få igen Men det låg någonting i den här lilla fickan. Så att det var så här helt svårt att stänga igen telefonen. För att det var något tjockt som låg där i. Så på morgonen, jag var fan det som ligger här, då? så öppnade jag och bara. Där ligger det pengar. Så tog jag ut så var det en hel bunt med pengar. Så att jag hade tagit ut 3000 kronor Någon gång under den här kvällen Fy fan Men så här, varför har jag gjort det? Helt jävla dumt Det här var en, alltså en riktig jävla En bra kväll Nej Ja Det var ju kul att du ringde Du tvingade mig att säga att vi på jobbet saknade dig Ja, men det gjorde ni också Ja, det är väl klart ja. Men, äh, nej, men det var så jätt... saknade mig, Felix. <laughs> men då, jag saknade er jätte, jättemycket. Alltså jättemycket. Ja, men mm. oh, nej, det där var riktigt <laughs> ångestkväll. Alltså. För jag, att jag inte minns någonting. Att jag hade pratat så mycket med folk som jag så här. Inte ens hade känt i en vecka. Efter och, introveckan var vecka oh, Ja, och så har börjat berätta att jag har en podcast. Och att folk så gå in och säga, varför gör jag det? Helt, jag fy fan alltså, jag hade sån ångest efter det här. Usch, us, usch usch, usch, usch, usch, Nice. Ja. Det är typ fem år. Du kanske fick så här, 16 år i fylla igen. Men jag har typ aldrig varit sådär. Bara för att du var på ett nytt ställe, ny plats. Men jag, alltså förmodligen så blev jag väl sådär full för att jag drack jag så väldigt det, snabbt och inte hade ätit någonting. Men jag märkte liksom inte själv när det började gå ut för. Och du vet så här, tjejer som jag aldrig har träffat. Kan du gå med mig på toa? Men så, usch! Vem gör så? Otrevligt. Ja, så jävla äckligt gjort. Japp. men nu vet jag att sådär ska jag inte, det där ska jag inte göra om. Ja. G. G. G. Mal. Orka. Kuttese. <laughs> <Orka>. Kutsu. Kutsu. <laughs> jag vill prata om Nyårslöften mm. Det är för att Motivera ja. Nyansera Nyansera, aktivera, motivera Spankulera Det är ett ord vet du Spankulera, ja. Ja, det är mycket bra ord Vad betyder det? alltså att man är ute och spatsera Jag hoppas det, jag det är så... det jag vill att spankulera. mm. Jag tror det i alla fall, jo, angående nyårslöften. För att jag har tänkt på det här. Och de vanligaste nyårslöftena är väl typ börja träna, sluta röka, bli mer hälsosam. Dumma löften. Ja, men visst är det typ ja. de vanligaste. Ja. Och jag har sluta röka förresten. Jag vet. Good for you. Det är inget nyårslöfte? Nej. Och det är jag glad över. Ja. ja. Om det här varit ett nyårslöfte så... Hade det varit efterblivet Ja Men jag. jag har funderat över det här Och jag tänker så här: De flesta människorna Har väl Saker i sitt liv Som man må lite dåligt över Eller mm, har lite såhär Ja men så här, har lite ångest över Alla har ju sådana här Vardagliga saker som man tycker är jobbigt Eller så, som får en att inte må Helt perfekt Ja och då tänker jag så här, att om man då väljer att ha ett nyårslöfte-typ, börja träna, sluta röka. Då kommer man inte kunna hålla det. Nej, men de flesta håller ju inte det. Och så är det så här... Och så mår man ännu sämre för Ja, men så här, varför? Sluta slå på dig själv. Alltså, hur? Men så här, jag har fattat att jag låter som en kärring, men det, är, det känns helt så här onödigt. Det är nog en av att jag inte går mig själv ett nyårslöfte. Jo, mm. men det är ju det här om att man... Det var väl att jag inte ska ge efter det man inte kan hålla. Mm. Och det är väl ändå bra. Mm. Men för jag tycker så här... Det känns lite som någon sorts självinsikt. Som ja. man... Men för det är det jag har kommit fram till också. Att varför ska man ha sådana här nyårslöften som man mår dåligt när man inte klarar dem? Att man går och tänker att det är en. Och som ofta är lite jobbiga. Ja, så här, ah, nu börjar jag inte träna den här veckan heller. Då ska jag gå och må dåligt över det. Så kanske jag tar tag i det nästa vecka. Det kan du ju lika gärna ge dig ett löfte om vilken dag runt året som helst. men jag, ja, jag tycker att det är så jävla dumt. Så ska man gå och sparka på sig själv. Och man har som sagt redan saker i livet som man mår dåligt över. Varför sätta krav på sig själv? Att nu ska jag göra de här tre jobbiga sakerna också. Så gör man inte det. Och mår ännu sämre. Ja. Så därför dumt. Ja men det är ju det det är så jävla osmart då känner jag så här, ha sådana nyårslöften som är roliga och lätta att uppnå Du som... hade gett dig ett nyårslöfte va? Ja Jag kommer nog inte ihåg vad det nej men, nej men det här har inte jag sagt till dig Har du inte? Nej Nej, no, thanks for including me. nej men det, för det här har jag kommit på precis nyligen. Ja men då är det inte ett nyårslöfte Men jo det får jag väl bestämma själv Man får bestämma saker själv det är det jag tycker. Ja, jag tycker ändå. Okay. Vad? Jo. Visst. Jag kanske hade ett nyårslöfte förut. Någon annan gång, men jag kommer inte ihåg det. Runt nyår så där? Ja. Ja. Ett nyårslöfte. Ja, men jag kommer inte ihåg det. Bästa att. Bästa nyårsfluffta. Men det var bra. Men jag tänker så här. Istället för att sätta krav och press på sig själv att uppnå saker som man förmodligen inte kommer göra, varför inte? ge en själv små nyårslöften som är roliga som man kan uppnå relativt lätt och som man kommer må bra av. Det känns som en bra strategi. Ja, det för känns som att... En här... liten rookie kanske? Ja. så är väl kanske det som alla skulle ha börjat med då? Ja, men det är det alla jag känner. Jag är väl att... egentligen rookies? Ja, nu men det, det känns så, jävla så här man mår dåligt över saker. Nu ska jag lägga fem saker till på mig själv som jag också kommer må dåligt över. Istället för att typ höja sig själv och, alltså, så då känner jag så här. Till exempel. Grejerna med er är väl egentligen kanske också att de ska vara lite jobba. Att ni gör väl runt, tanken att de ska ja. fixa ett svårt löfte. Dock det funkar inte så. Nej, ja. precis och det är det jag känner så här. Absolut, om man bestämmer nu ska jag börja träna och så gör man det ju asduktig och tycker att det är kul. Jul. Kör hårt. Men så är ju oftast inte. <laughs> kanske jag tänker då. Men då istället så tänker jag sätta upp rimliga mål som du kommer må bra av att göra, och som är så vardagsmål typ. Som till exempel för något år sedan så skrev jag en, ett, en lista med nyårslöften. Och då tog jag bara så här. För att då använde jag aldrig någonsin läppstift. Det gör jag verkligen inte nu heller. Men då tänkte jag så här, jag ska fan börja använda läppstift i år. Så att innan det här året är slut så ska jag köpa köpt minst 10 läppstift. <laughs> och sen så så här, det är ju, det är ju inte svårt att uppnå. Mm, det är, men det är bra nu nyårsläppte. Ja, och sen så bestämde jag typ så här, jag tycker färgen gul är så fin. Men jag har alldeles för lite saker som är gula. Så jag ska köpa minst tre gula tröjor i år. Det är ju ingen självplågning direkt. Nej! Som det klassiska, alltså alltid är. Jag tycker att det här är så mycket Men det var ju smartare. ganska smart. Så att, jag det, ja, så att i år så tänker jag så här. Jag ska försöka vara lite mer färgglad med mina kläder. Och inte bara ha svart och grått. Det här var förlängningen idag. Alltså? Nej det här bestämmer jag idag. Ja okej okay, men det är inte djurslufter i februari. Ja. Är det nu mm. Ja. Så jag ska försöka vara lite mer färgglad i mina kläder. Och i år så ska jag verkligen skita i vad andra tycker. Alltså du vet så här, utseendemässigt och klädmässigt. Ja, och där. För att, jag trodde ju att du hade ju redan kommit det till insikt för flera år sedan. Ja men vi pratade ju om det här förut. Ja men det kanske var. Ja. Men jag tänkte på att du är ju ändå ganska färgstark. Ja men, men du vet vi, vi. Alltså vi har pratat om det i podden förut. Att, att jag kan tycka att det är lite så här. Att jag inte riktigt känner att jag kan vara med själv. Så som jag vill vara. Eller så som jag vill se ut för att jag är rädd vad andra ska säga. Men nu känner jag bara så här, Nu är det fan bra med det. Nu ska jag på mig exakt vad jag vill. Och jag har mitt hår exakt som jag vill. Och jag sminkar mig hur jag vill. Alltså så här, och sen om folk tycker att jag är ful. Ja, men tyck det. Det här blev ju värsta inspirationsstunden. Ja, men... Bra! ja Eller nåt Och sen så ska jag försöka vara bra. mer positiv i år. Och... Ja, det... Det får vi se hur det går med det till, Men jag ska jag säga. försöka ja, jag ska det. nu ska jag inte vara sån Vi nej. har ju, humöret är på topp nu mm. Jävlar vad bra mm. det Nej men så alltså det har jag som nyårsslöfte Att såhär Jag ska ta på mig exakt vad jag vill Jag ska se ut hur jag vill Om jag vill ha mina Spice skor på mig Då ska jag fan ha det Har du Spice skor? Ja de är så jävla feta cool. Ska jag förklara dem ser ut nej Jag kan förklara för dig efteråt okay. De är jättesnygga Nej men bara så här nu är det bra och alltså, nu räcker det liksom jag orkar inte fundera på vad andra tycker eller tänker eller om de känner att jag är ful eller så men tyck det. Då. Alltså jag får väl för fan klä mig hur jag vill och se ut hur jag vill. Ja, skitbra. bra. Mm. Det här är året då jag ska bara vara så som jag vill. Uff. Och försöka bli mer positiv och må bättre. Det är mina nyårslöften. Bra tankar. Kan, inte du, kan vi inte göra så här, du säger några nyårslöften. Men jag har inga. Nej men du kan komma på nu, bara något sånt här simpelt. Ja. Förstår du? Och sen så kan vi gå igenom det någon annan gång och se om man har gjort det. Eller så här, förstår du? Men det som jag har sagt är att man inte ska ge några löften som man inte kan hålla. Ja. Är inte det bra? Räcker inte det? Nej men du måste sätta något löfte som du kan mm. hålla. Och som sagt så det kan ju vara vad som helst Typ köpa en växt i veckan Men jag har ju för mycket växter redan nu Nej jag satt och tänkte på det, jag tycker det är så trevligt Ja mm, men det är trevligt Här <gör> i köket är det bara en, två, tre, fyra, fem, åtta Bara åtta Åtta krukor Det är mycket faktiskt Ja det är så mycket. Fint tycker jag Ja Ja men alltså du kan ju ha vad som helst Att du ska köpa olika krukor Eller att Ja du men ska... jag förstår Eh, vi kan återkomma till den här. Ja, Men tycker du inte att vi ska göra det då? Vi säger några olika Och sen så ser vi eh, Så följer vi upp det lite då och då Jo. Ser om vi hamnar någonstans Eller om vi har kommit Borde inte det här vara någonting man vill då också? Ni har flöftet? Mm. Jo Jag har inga speciella, speciella krav just nu Vad sa du? Jag har inga krav Nej men Jag har inga ambitioner Eller ambitioner har jag alltid Men inga krav Nej, men jag, det tycker det, jag tycker att det är bra som det är just nu. För ja, stunden. Ja, men det kan ju vara alltså, en liten, liten sak. Typ, jag ska äta fem bananer i veckan. Men kanske att man skulle <gör> lägga lite mindre pengar på käk. Och laga sin mat istället. Ja, det är ju hur bra som är. Det ska jag också ja, Men då säger jag det. Ja, det är jättebra. Då har jag bestämt att jag ska laga maten. Ja. Igår köpte jag taj. Oh, vad gott. Det gjorde jag alltid i Barcelona. Det var så billigt. Nice. Kunde du köpa en nudelåda på 30 spänn. Gjällar. Ja. Fan vad gott. <skratt> nudelådan. Den nudelådan som du nämnde tidigare. Ja, oh, fan vad den var god. Alltså. <skratt> oj, oj, oj. Ja, den var god. Och världens godaste pizzafly så att jag också varje dag typ. Ja, det kan du glömma bort, men den var jättegod. Nej. Um, det är bra. Åk till Barcelona och köp Åh Ja, helvetet. Nej men så det tycker jag att ha en som man kan uppnå Och som man mår bra av Så att om jag så går och köper en gul tröja Så bara, fuck yeah Nu gjorde jag det, fan vad snyggare i gult I gult Om man tycker det, Ja. så får man tycka det Kul, Va? nice Toppen <här> no, no. Do you know what happened Last night in Sweden <laughs> Det, ja oh. <laughs> Nej, Nej fan. gör du det Nej jag har försökt kolla lite, uh. men ingen vet. Vill du förklara? Um, nu har jag lite skev koll på dagarna här, men jag tror det var igår uh -huh. så hade Donald Trump ett tal. Uh -huh. Där han då sa, what, see what happened last night in Sweden, mm. bla bla bla på grund av invandringen. I stora drag var det det det handlade om. Jaha. Du, alltså det var ju det, det det handlade om. Han tog upp Tyskland och, och Sverige som, ah. som exempel. Ja. Ah. Men vi vet inte vad som har hänt. Vad var det som hände? Jag vet inte. För att på honom så lät det ju som att så här. Det här igår hände något fruktansvärt i Sverige. Det shit hette fan. Ah. Ungefär. Så skulle ah. det vara. Det, det var väl den känslan jag fick. Och jag har ju inte. Det här var ju på lördagen. Jag tror det var på lördagen jag såg det här. Ah. Nej, det var igår. Idag. Mm. Och eh, då tänkte jag, jag har ju liksom inte tagit på min telefon jättemycket när helgen. Nej. Nä. Uh, vart du ute? Och så. <skratt> <skratt> <skratt> Nej, men, <Ja>. så <skratt> då blir man vad fan har hänt nu då. Ja. Och blir lite rädd nästan. Jag har ingen tv eller sådär, så att jag har inte fått någon ny. Nej, men vi har ju inga tv. Lyssnar inte på radio eller något sånt där. Jag är aldrig inne på någon nyhetssajter. Nej. Aldrig. Jag är väldigt eh, inte med i matchen. Mm. När det kommer till samtid. Ja, jag är ju inte det nu. Nej. Alltså. nej, absolut inte. Det är ju väldigt sällan jag är inne på Twitter också. Men just igår så gick jag in på Twitter och tittade bara. Ja. Uh. Och då var, var det mycket om det här med Trump. Mm -hmm. Och någonting hade hänt i Sverige. Så... Men vi vet alltså inte vad det är som har hänt. Det tål ju att kolla sig upp. Ja. Uh. Är det någon som vet vad som hände? Nej men hör av er För att jag är fundersam Vad hände last night in Sweden? I don't know Men mm. Hör av er Jag satt och målade en tavla Här. Det var det kanske Kan det ha varit så? Ja, <laughs> Helt klar <övrig. laughs> See what happened last night in Sweden The little young man <laughs> The little, man. Young man Jag tror du sa dogman Dogman Eller <laughs> hundman Named Felix he, he, he painted a picture uh, Of the forest The fan the fan He thinks he's the king of the forest yeah. Watch out Where det dogman Felix Ska jag berätta en uh, rolig grej? Nej jo Det är en rolig grej för dig Inte så rolig grej för mig Nej <laughs> Jag och Ivan Snackade i telefon häromdagen. Och så sa jag, ja, ah, jag mötte din kompis, äh, Baba idag. Jag mötte alltså en kompis till Ivan häromdagen. Vi kan säga att han heter Fredrik. Mm. Då så stod vi och snackade lite. Och sådär. Och han är ju astrevlig säger jag till Ivan. Så himla så är snäll och. Men så här, han verkar Jag känner ju inte honom. Så bra. Men vi stod ändå och pratade ganska länge Och han, är så här, så trevlig eh, Och så skulle jag hälsa till Ivan Från honom, och då sa Ivan Ja ah, han är fan, han är så jävla trevlig När jag kommer hem då ska jag fan börja umgås Mer med honom Och en grej som Ivan gärna vill göra Ganska ofta, det är att Typ såhär eh, Inte betygsätta Vad heter det, eh, men så här, Det här är mina bästa kompisar På första plats, Ja, rangordna. Eh, ah, rangordna sina bästa kompisar Typ sånt gör han ganska ofta. <skratt> eh, på nummer ett kommer... På plats ett så är det... Den här killen. <skratt> på plats två är det... Blah, blah, blah. Ganska ofta ja. gör han det. Eh, och då... Apropå att vi prat, jag berättade om den här Fredrik. och sa, ah, Han är så jävla till att jag ska fan bara umgås mer med honom när jag kommer hem. Ska jag berätta vilka jag ska umgås med när jag kommer hem? Så jag bara, ja, ah, absolut. Ah, Fredrik... Eh, en annan... Fredrik... Eh, den här personen, den här personen, så, så han massa namn. Och sen sa han bara, och Felix. Och då är bara så, här, "Gud, känner han också någon som heter Felix?" Eller han bara alltså din kompis Felix så jag bara, "Jaha." Och han, bara, ah, alltså, han är så trevlig liksom, och börjar säga massa positiva saker om dig." Så att han, han nämnde alltså typ fem personer uh. som han ska umgås mer med när han kommer hem. Fan hur. Du var en av de personerna? Klartligen. Och efteråt så han bara för jag kände bara så, här, Alltså vart är mitt namn? I det här? Eller så här, finns jag... Han börjar plocka mina kompisar. Men jag blir inte nämnd. Så att efteråt när han hade sagt alla... Ja, killkompisar som han ska umgås med när han kommer hem. Han ska starta ett nytt gäng lät det som. Du är en medlem i det gänget. Jag har Sen, ingenting att säga emot liksom. Nej du, han kommer umgås med dig. Okej. Okay. När han kommer hem. Jag kommer komma hem så kommer Ivan sitta här i mitt varusyn. Ja, upp legs. Ja, jag är här nu Och efteråt när han hade berättat Alla de här kompisarna Han ska umgås med så bara Ja alltså du får ju också med Om du vill Så helt så här, Jag är inte inräknad egentligen Han börjar plocka mina kompisar Och sen är han typ Snäll som låter mig också Få vara med Så att jag tror att du ligger högre hos honom Nu än vad jag gör för dig. Ja, jag är nöjd. Mm. Fan vad kul. Så, ja. Du kommer, du kommer vara en del av ett nytt gäng i och, och de resten i gänget, de vet heller inte om det. Nej, gud, nej, nej. Nej, nej. Ja. Ja. Det känns som att jag är tillbaka. Jävligt ja. tillbaka. Ja. Det har varit en bra dag idag. Mycket ja. energi. ja. Och du sitter och tittar ner i din telefon. Nej. Nej? Det gör jag inte. Nej, nej. Ja, det har varit en bra dag faktiskt. Mm. Har du unnat dig någonting på senaste tiden? Jag har unnat mig jättemycket kläder. Det var ju ganska ointressant. Men det gills. Ja. Men Eller var... behöver vi inte gå in i detaljer på det? Nej. Nej, jag men eller vad syftar du på? Typ så här, jag köpte den här. Nej, men jag vet inte. Har du unnat dig någonting så? Ja, men alltså när man så du vet, när man myser runt lite när man känner det här är värd. Jaha, jag bada. Det gör jag. Någon alltså, badkar. Ja. Nej, men det fan. Nej, men säg du, vad har du unnat dig? Nej men typ som det här att jag unnar mig en liten whisky. En liten whisky, Nej, men jag har ju börjat samma whisky. Ja. Jag Samla whisky Jag har ju liksom lärt mig att dricka sprit ja. Och då har ju det gått Äntligen. Till någon sorts nivå att jag Dricker Sprit varje dag oh. Nästan. Fast på, i en vettig mängd liksom. Ett glas whisky Ja det är inte sprit. som när jag drack eh, 17 röd vodga där kvällen Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Utan, Utan att det här är en god whisky Ja oh. Som man kan sitta och smutta på oh. och som man dricker under en timmes liksom. Ja, Gud, det där är verkligen helt orimligt för mig. Varför då? För att whisky och sådär Njutning. är ju... Va? Njutning, så är det? Mm. Det är ju eh, nog det äckligaste jag vet. Ja. Här om kvällen så... Jag vet du, jag tyckte det. Nej, men det är det. Och sen... Fan, undrar om det här är någon sorts här testosteronhöjning. Och en så snuskig liten putt-grej. <laughs> Oh. Det är sådär som killar gör. Att de går och spelar hockey. Oh. och Eller typ köper fina bi stora bilar oh. som brålar Sånt där. Det, jag tycker det är osexigt. Ja, det är fantastiskt. Jag skräckligt. tycker det, det är. Undrar är... jag för att jag måste sluta dricka whisky nu? Nej. För, för men... nu kommer jag att koppla. Men nu. där kan du få ett gud poäng. För att det är gubbit, som fan. Ja, det kan du kanske vara. Och samla på whisky. Men jävlar var jag inte har koll på den där poängen längre. Nej, inte jag heller. Det är orimligt. Ja, men vi skiter i listan. Men om det, kommer, om det dyker upp ett god poäng under... Livets podden... gång. Ja, livets gång. Jag tänkte säga det. Poddens <laughs> gång. Så kan vi bara notera. Då bara, vi kan vi liksom anmärka det. Ja, grattis. Och sen bara inse att jag är ganska gubbig Ja. Jag är ju i skogen väldigt mycket också. Ja. Och men... ja. går. Jag går. Jag packar en ryggsäck. Men det är, jag gillar ju verkligen det. Det är ju jätte, jättemysigt. Ja. Det är men nice. är det lite kanske alltid godbit. Man ska gå i skogen. Men jag tycker typ inte det för att alla alla åldrar är ju ta med fan ute i skogen. <laughs> eller förstår <laughs> du hur Det låter som någon så här ja, äh, definition. Ja, jag vet jag kände det men... eller för... Ja, vilket fall? Mm. Du droppar en pensel i mitt kaffe. Ja, men jag ville bara och skriver i min bok Det ska jag göra dig Tack Apropå whisky Ja Här om kvällen så satt jag med ähm, Det här har jag inte sagt Men jag kan ju bara lägga in lite notis om det Nu när jag flyttade hem Vi sa ju upp vår lägenhet innan vi åkte Så att jag har ju ingen lägenhet va uh, nej. Så jag bor ju hemma hos Ivans föräldrar nu uh. Vi Vid en stuga bröjarsgård och här kvällen så satt jag och åt. Och så satt Ivans mamma där. Eh, så skulle hon dricka en liten shot rom. Varför då? Typ Därför att hon, äh, hon, hon jobbar som lärare typ. Och så skulle de... <skratt> nej men. <skratt> ja, det, det var det som var anledningen. Eh, må, nej men jag måste bara dra en liten kort i då, då. Hon ja, en liten, en liten jobbar rota. typ som lärare. Så skulle de göra en teater. Och då var det en tjej som kräktes jag bara drar här helt snabbt? Ja, och ja jag var det lite magsjuk? Ja, hon Frera. var magsjuk. Och då, för att inte bli sjuk så ska man tydligen dricka lite lite rom. Men lite bakterier dödande? Ja. Ja, okay. ja men då, då förstår jag. Ja, så hon tog skulle ta en liten liten shot. Åka till jobbet sen? Rom. Nej, det här var ju på kvällen. <laughs> hon gjorde det på kvällen innan hon gick och la sig. <laughs> så frågade hon mig om jag ville ha. Och jag kände så att nej, jag, jag gillar ju verkligen inte rom. Och det enda jag kan komma så komma ihåg... Det är ju så här rom och cola. Ja, ah, men du... Ah, och jag, ha, jag hatar ju cola, Coca-Cola. Det är ju det äckligaste jag vet. Jaha, det och, är ju konstigt. Och rom är ju också riktigt äckligt. Men hon fortsatte och bara... Jo, men kom, ja, men jag häller bara upp pyttpyt lite åt dig. Kom igen. Jag så här, för jag för kan, ja, men ta bara jätte, jätte lite. Så jag bara... Oh, men okej, då jag kom igen, ska du lite rom? Ja, men lite så. Så jag bara... Ja, ja, men fan, jag kan ta lite då. Och så smakade jag. Alltså jag tog liksom några droppar typ och jag var så jävla äckligt och jag men satt och bara äh, äh, äh, äh. satt och liksom mm. äcklad med och de bara skrattade och skrattade och skrattade åt mig och tyckte att jag var helt töntig <laughs> fuck verkligen det var ja men ja nej rommen är inte jättegott whisky är verkligen inte heller det jag har ett minne av whisky och det är att jag drack det men det, det är, finns ju whisky och sen finns det whisky ja fast det där nej jag har ett minne och det är att jag drack whisky i någon lägenhet på råd mitt så ja, tidigt på morgonen en i ful, en kopp ful skit whisky i ja. en kopp i en kaffekopp liksom. ja, men det är så jävla inte. det går ju inte det är ju snuskigt bara att titta på det liksom. ja men då förstår jag då har jag sen är jag liksom inte så här ja, men jag nej oh, oh, oh, oh. Okay. Usch, usch, Det det drar inte gott i min mun faktiskt ja. Men, ja. eh, ifall det är någon som är ja. sugen på att sponsra mig med en flaska, det är två eller tio. Då får de göra det. Gör det. Jag har också en sak som jag vill bli sponsrad med. Spjonsräd. Jag har Highland Park, en vanlig flaska. Ja. Jag har en Tavishur, en tioårig. Och en 12 en, uh, tolvårig. Så ge mig fler. Jag fattade inte alls. Nu, nu när du berättade namnen. Jag berättade de namnen som jag har. Ja, jag Och det nu de efter. som, så att ingen köper... Det du redan har. Det jag redan har. Ja. Det också gör jag inte det, för jag dricker upp dem. Ja. Jag fattade inte alls när du började säga massa namn. Jag bara, vad... vad, vad, vad pratar du om nu då? <laughs> <laughs> Men jag vill också bli sponsrad. Vad vill du bli sponsrad av? Pengar. <laughs> men, jo, men Felix. är vi så här <laughs> Nej faktiskt... Ja. Förhoppningsvis kommer det här avsnittet ut innan jag fyller år. När fyller du år? 3 mars fyller år, ja. det är faktiskt ganska snart tror jag. Ja men jag kan se till att det kommer ut. Det är typ om en vecka, jag vet inte, någon gång snart, ganska snart där i alla fall. Då ska jag fylla år ja. och den helgen som jag fyller år så är det väldigt, eh? uh -oh uh -oh uh -oh väldigt oklart vad jag ska göra för att det känns inte typ som att någon kommer vara här då Nej 3 mars Ja uh. äh, vi på Ja för då blir jag ju helt såhär har vad ska jag göra då? Och fan och hans moster Och Ivan sitter där borta i Barcelona Och typ den 9 mars Så ska fyra utav mina kompisar Och Ivans kompisar åka dit och hänga med honom i två veckor Och jag ska sitta här för att nu blir jag blir du... en... jag blir ju en månad utan lön nu. Så att jag vill att folk ska... kan inte folk sponsra mig? Alltså ni kan ju swisha mig då som ett varfritt sprisat... belopp till ja. 076 Ta papper och penna. Fram Genet. med papper och penna nu. Fort. Okej, okay, nu ska jag säga numret. Alltså ni får swisha vad ni vill. Om ni vill swisha en krona eller 5000 miljarder så får ni göra det. Jag kommer bli glad för det lilla. Då blir det swishfest. Ja. Okej, okay, ni kan mig Den som mig swishar på... mest den kommer få, att få en, en shoutout. Shoutout i ja. nästa avsnitt. Och det vill man ha. Absolut, för vår podcast är populär. Ja, är <skratt> <skratt> <skratt> populär. Ja, okej. Okay. Ta fram papper och penna. Nu kommer jag säga mitt telefonnummer där ni kan swisha mig. 076 16 74 988 Tack på förhand. Så är det. 16, 07616... oh, Nej, paus. Telefonrösten. Du... Okej, okay. nej men gud, vad svårt det här blev nu. <laughs> för vi nämnde ju tidigare i, i podden att Att eh, vi spelade in en pod via Skype. Ah. Och det blev bara Alltså dåligt. Det blev skit. Mm. Rent sagt. Och då lekte du väldigt mycket med din telefonröst. Ja. Ah. Och det låter ju som då numret. Abonnenten du söker kan inte nås för tillfället. Exakt. Den där. Ja, jag kan också den där. Berätta, jag inte jag kan det. numret. Men gud det här kommer bli, jag måste träna 0, först. 0, 2, Abonnenten du söker kan inte Ja men det måste gå i... Det här kan du kliva bort men jag måste gå igen den en gång. Du kan skicka telefonnummer till abonnenten. Ange ditt telefonnummer inklusive riktnummer. Avsluta vara fyrkant. För att skicka telefonnumret du ringer ifrån. Tryck bara fyrkant. Nice. Ja. Mm. Vad kan, det är din största program jag. jag vet det, för det här har jag faktiskt varit bra på Sen jag var jätteliten Jag kan den på engelska också Och flera såna olika Jag skulle kunna vara en sån här som jobbar på tunnelbanan Som nästa station, fruängen Fruängen Det är bara inspelat, det är ingen som säger Nej jag vet, men det är ju en person som säger det Ja fast inte live Det är inspelningar Ja men var kommer de ifrån då? De kommer från någon. Ja, inspelad. Ja, men jag kan min röst få bli inspelad. Ja, absolut. Ja, åker. <laughs> Alla hade bara sprungit. Ni kan swisha mig på 076 16 74 988. Nice. Tack för ditt bidrag. Men det tycker jag det är faktiskt inte helt orimligt. Man fyller ju fakt nu ska jag faktiskt fylla år här. Alltså ärligt talat. Då kan du tycker man... att du förtjänar lite Nej men sisch. Alltså... Nej men så för det är ingen som kommer köpa någon present åt mig Nej. och det förstår jag. Eller så här vi har typ slutat med det här i våran familj och Ja men sen också man här... man blir så gammal. Nej men man, alltså vet du jag har typ aldrig Jag fick det. Fått... Alltså den här dock som man säger nu när jag fyller 20 så alltså, jag har aldrig blivit så uppvaktad i hela mitt liv. Jag har aldrig blivit det. 22. Alltså aldrig någonsin. Hur gammal är jag? Jag ska fylla 22. Då är jag 22. Ja. <laughs> nu när jag fyller 21. Ja, ja men jag fyller 22. Nu sist, jag fyller. Ja. Jag fick ju presenter, av liksom, Typ grabbgänget. Du ja, förstår jag. vad jag menar? Ja. vi har ju inte gett varandra presenter. Någonsin. Jag fick presenter. Gud var fin. Uppskattat. Alltså jag, Eller ja. För jag har aldrig varit en som har fått presenter heller. Nej, jag, jag blir liksom... jätte av ja, men då fixar vi. Verkligen. Swisha. Men det tycker jag såhär, Eller, det så här. Eller så swisar du mig så fixar vi någonting. Ja, det kan man också göra. Det hade ju förmodligen varit King Kong, Långkalsång Okay. <laughs> jag sa det för att jag vet att du gillar när jag säger så. Uh, Liv, love, love. Uh, nej. Du svarade inte när jag skrev det till dig igår. Jo, jag skickar bild på det. Ja, men jag kan inte ta emot den. Men vad fan? Tror jag. Köper jag... en 20-telefon? Ja, den här har bara kraka ur. Nå, jävligt ska jag säga. Någonsin. Någonsin. Någonsin. Någonsin. Vad? Min telefon har blivit dålig. Nonsin. Nonsin. Nej men så här. nu ska jag bara säga det sista om det där Jag tycker inte att det är för mycket begärt Att såhär, ja, jag fyller faktiskt så Du man får är ju swisha. så jävla självgod nej men, nej men nej, för att man får swisha Vad man vill, det är inte så att jag bara Till en minimumgräns på eh, 200 kronor Så att alla som ska swisha får swisha minst 200 mm. Men du sitter ju och säger att du Att du fyller år och att Ja men fast nej, nej, men, det jag, är ju som säga, men sådär är alla Jag fyller år någonting. på torsdag Helt jobbigt. Nu är ger med någonting eller? <laughs> Anna! <laughs> Nej, men då tänker jag så här. Jag kommer ju vara en månad utan lön jo, nu. Okej, okay, förstår. Och alla, eller massa av mina kompisar ska åka till Barcelona. Och liksom så, så jag tänkte, kanske jag kan åka dit en helg. Men jag tror typ inte att jag kommer ha råd med det. Så därför känner jag Swisha valfritt bidrag. Jag fyller ju trots allt år. Var lite liksom hygglo. <laughs> <laughs> Okej. Nogon det. Nogon. Vad är det fan då? Hallå, hallå. Hej, hej. Ja. Ja. Can you please stop drawing Åh, in... oh. oh. <laughs> oh, jag blir så arg. Åh. Ro. Okej. där var som när man ser till ett barn. Ja, det var exakt. Jag tror att så där blir om. Men oh! Oh, Jag gjorde ingenting ändå. Så det, låter alltså det var bara lite plätt. Oh, det var lite, inte jag. Lite liten klabb. Ändå jävla unga. Hej då. Är du taggad? Oh. Pågå kommer fötter igen? Ja det är jag. Fram är ljus. Ja. Det är ju trots allt det kan... snart vår. Ja, det kan bara bli bättre. Mm -hmm. Tror jag inte? Mm. Fan det där skulle du inte ha sagt. Nej men det är, alltså klyschans lilla mamma känner jag. Med, så. Nu kommer ju någon få en kniv i halsen. Och att då blir jag med Klyschans lilla mamma. <laughs> klyschans lilla mamma. Det är så jag känner mig. Nu kan det bara bli bättre. Oh, ja Ny vecka. Oh. Nya möjligheter. Du skickade quotes till mig på sms <laughs> igår. la. Det är jävligt provocerande. Men det är kul. Jag vet vad jag tänkte då. Men sen så fick jag inget svar. Tydligen så hade du skickat. Ja oh, jag hade skickat mer quotes fast i bild Mm. Ja, men det kunde inte jag säga då För att min telefon är ju Dålig. Inne, på kracken. Inne, på kracken. inne på Kracken Men eh, jag tror att jag ska börja skicka en quote om dagen till dig <skratt> En quote om dagen är bra för magen oh, jävlar. Ja, Så det så ska, så ska det bli Jag kommer ju blockera dig Nej, jo. Nej. Jag vill ha inspelat i min röstbrevlåda <skratt> En quote Varje dag <skratt> ja. Åh, oh, det ska jag göra. Jag måste... Men då måste jag få ringa dig en gång på dag- och du inte ja, svarar. Ska vi bestämma en tid? Ja, Men det är ju kanske svårt om man jobbar den tiden. eller sådär. Ja, jo, just det. Alltså, vi bestämmer en tid där man inte får svara. Klockan 19.30. Ah, okay. 19.30 varje dag. Eller om vi gör så här. Jag ringer dig en gång. Då får du inte svara. Men, men... sen om jag ringer en gång till- då vill jag dig någonting. Ja. Men om jag bara ringer en gång då får du inte svara. Så då ska jag bara klicka? Nej. Nej, du får bara men, låta det. Eller så bestämmer vi det med tid. Ja, fast det är ju så här krångligt. för att tänk om jag gör någonting annat med tiden. När jag är på bio till exempel. Ja, men vad då så ifall du behöver säga någonting till mig som är som en nöd. Då får jag skicka ett sms. <laughs> om, men... Eller ringa två gånger. <laughs> Ja men om det är nöd då får jag skicka ett sms först. Nu, måste, nu är det nöd. Nu är det nöd. Och sen så ringer jag och då får du svara. Okej okay, ja. då var det klippat och klart. Men då vill jag ha dagens första quote idag. Kan man spara röstbrevblåten? Jag vet inte. Jo det kan man. För i så fall vill jag ju spara ner dem. Och ha med i podden. Ja men jag vet inte om man kan göra det. Jag kan, jag kan skicka på Facebook. Ja. Vi är inte vänner på Facebook. Men jag kan skicka meddelanden ändå. Ja vi har ju godkänt meddelanden. Ja. För att man kan skicka röstklipp. Ah, ja. ja. Det kommer jag göra. Ja! ja. Det är jättesmart. Bra idé. Ja. Jag får skicka en idag. Jag ska också skicka quotes okay. till dig. Men man får inte säga någonting annat utan bara så: Live love love. Kan du inte ge mig riktiga quotes istället? Jo men. För det där kan var jag vara bli ett... på. Jag kommer inte här. <laughs> <arg. laughs> men det var bara ett exempel. Förstår du? Uh -huh. Ja. Ja. Okej. Okay. Bra. Men... Ja. Kul. Ja. Framtiden är ljus som vi säger. Jajamän. Nu blir livet bra med quotes. Ja. Som är det värsta jag vet också. Ja, men du kommer har, ändå bli lite upphiggad. Det kanske lyssnarna har fattat. Jag hatar quotes. <laughs> hatar. Quotes. Jag hatar... Eh, kaviar. Ehh. Men jag hatar quotes. Ja. Eh, tack för att ni har lyssnat. Ja. Det var kul. Ja. Glöm inte att swisha mig. Just ja. På... Får jag också swisha lite? Nej. Du får swisha, Nej. alla som vill få swisha. Okay. Glöm inte att swisha mig på 076-16-74-988. Tack för ditt bidrag. Säg det igen och kom ihåg vi skriver det. 076-16-74-988. Tack för ditt bidrag. Bra. Jag är helt rädd också nu, så jag tänk om det där inte är mitt telefonnummer. Men tänk så är det någon som kommer identitetshacka dig nu. Ja, men så här, hur gör man det då? Om ja. du kan det så bra jobbat. Det är inte så mycket att hacka i och för sig. Nej. Eller vad ska man hacka på någons telefonnummer? Nej, men jag menar på alltså, identitets... Identitetskapning är det ja. vi pratar om. Men då kan jag köpa identitetsskydd, förstår du? Det finns. Det säljer de i Barcelona. Okej. Okay. Men jag tänkte att man kanske identitetskapar rika människor, rika... Ja och uppenbarligen så är jag ju inte rik som att jag vill att folk ska svisha mig ah, nej. Så om du vill kapa mig Kör hårt Kapa på Och vad var det du ville att folk skulle ge? Whisky <laughs> Med enkel up. V Whisky Men det kan ni få Mm. Men jag tänker inte säga återgöra eh, det. Men de sitter på en eh, liten flaska <laughs> som de inte vill ha så. Jag vet Det kan jag göra. <här> det låter rova. Vi hörs och ses. Hej då! Hej då!